Când te vezi ispitit de vreun gând păcătos, când vezi că ceva caută să te abate de la ținta care Hristos, nu-i are mai cu minte să alergi la piciorul crucii și să mărturisești Domnului starea, nimeni n-a fost scutit de gând. Nimeni, să știți că toți am căzut. Domnul Isus a fost ispitit în toate chipurile, așa este scris. Dar el a știut în singur lucru: să rămână și să facă voia Tatălui și dacă voia aceasta a fost până acolo încât eu să ajungă să fie spânzurat pe lemn, așa a găsit Dumnezeu cu cale să l drobească, Iisus la toate s-a supus. Unde vedem noi Duhul acesta lui Iisus încă din Vechiul Testament? Rud, ce spune femeia aceasta? Nu sta de mine, nu spune ea așa, întâmple să mi orice, nu spune așa, facă-mi orice așa Dumnezeu să-mi se facă, nu? Eu de tine nu, nu mă desparc? Cei care cu adevărat au gustat și au văzut că bun este Domnul, ăștia nu se descăd, orice ar fi servință, fie că e vorba de învățături străine, fie e vorba de prigoane, fie e vorba că rămân singuri ca Ilie, ei de Hristos nu se desparc. O, dragii mei, este o minune acest duș de ascultare, e Duhul lui Iisus, E Duhul Sfânt pe care Tatăl l-a pus în inima noastră în clipa în care am crezut cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă putere despre care vorbește Petru când zice: Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremurile de apoi, nu? Puterea. Și ceea ce câștigă Dumnezeu, spune Ioan, este la supra și e credința voastră. Ce în Ce credință? Noi credința nu trebuie să înțelegem că e vorba de o învățătură. Credință înseamnă să primești o ființă, o persoană. Iisus când a vorbit pentru mântuire, a spus așa Iată, eu stau la ușă și bat, Acolo, la ușă, nu stă stă filozofiile vreunui deștept din de lume, cum s-a vorbit mai înainte cu învățăturile lui. La inima ta bate Hristos, acela care a stat răstigit pe lemn pentru păcatele tale. Și dacă ai auzit glasul și ai deschis inima, când inima ta n-a intrat o învățătură, ci a intrat o ființă, Făcătorul tău, Ziditorul tău, Dumnezeul tău a intrat, acela care a plătit cu prețul vieții lui mântuirea ta și răscumpărarea ta. Și atunci când mă întreb ce este Credința, Credința mea e Hristosul care este în inima mea, asta este Credința mea. Eu nu sunt nici una, nici alta. Deci pe păi, noi, Credința noastră și începe să laude cu cultul lui. Copiii lui Dumnezeu îl au pe Hristos. Asta este credința lor. Și când știu că credința mea e Hristos, aceasta este minunia. Și ceea ce câștigă biruință. Cine câștigă Biruința? Câștig eu ca om? Nu, ci Hristosul care este în mine. Numai că acolo cuvântul este și Credința asta, adică Hristosul care este în voi, acela câștigă biruința. Este scris, biruința este a Domnului. Și atunci eu, în lupta aceasta pe care o am de dus în lume, mă întreb, cine va câștiga birunța? Eu? Păi sunt așa un, un om care, ce este omul? Dar slavă lui Dumnezeu, care m-a iubit și mi l-a dat pe Isus în inimă, cuvântul. Și acest cuvânt, care este cuvântul credinței, el e acela care câștigă birunța. Birunța este a Domnului, așa este scris.